Beno, asilaba, siberua, lapurdi eta basena hau da, iparraldeko bertsolaritza txapelketaren final aurrean. Jokatuko da larun bat hauntan endaian, lehenbisiko final aurre izango da, eta bagiete antzokian, eh, jokatuko da, hartxaldeko bosteatik aurrera. Final aurre honetarako txartela askuratu bute, hortzi doate, sumai murua, giren iribarren, e, main di murua, eta alde zauratik automatikoki zaikatuak zeudenak, hau da, eneritza batetik. Eta amets, arzaiuz, endaiarra bestetik, eta final aurre hortazitze giteko hain zuzen ere, ba, amets, arzaiuz bera dugu telefonoaren e, ba, beste muturrean okerrez banago, amets, kaixo, egu Guardion. Bai, egu ardion. Beno, ba, ortengo iparraldeko bertxolaritza xapelketa ontan, esteinatuko zeralarun batean, bezala automatikoki zaekatua baitzinen, baita handaian e, etxean, hain zuzen ere, esteinatu ere, zer soposatzen duzuletzat, hendaian aritzea naiko egoera berezia da ez beharra da beste gisa bateko saioetan ohituagoa gara edo herrian edo herritik hurbil kantatzen eta ez egia, egia esan batzutan lasaiago kantatzen duzu e, begi ez ezagunen aurrean begi ezagun ezagunegien aurrean baino baina mm -hmm. saioetan ba ohitzen gertatu izan zaigu ta ohitzen zara fiskanaka baina xabelgeta beti da kontestu desberdina beti testu ingurua beste gisa batean e, hartzen den ikustetu saioetan eta askotan kontestua berso gai da, berso eta material urbilena kontestutik hartzen da, eta orduan oso kontestu konkretua da, baina txabelketan, pixabat nola kontestua abstraktuki ikusten den, hor saiatzen zara pixabat izantzia bat hartzen, eta nahizta ba, endaian eta begi ezagunen aurrean, Gertatu, ba, saiatuko, naiz, txapelketaren astraptzio, astraptzio horretan sartu eta biskatu, ba, aldi eta ungin egiten. <gum> e, Urdu luitasunak aipatzen mitozu, e, alere, beno, ba, txapela, txapela jantzitzeko, oit duzu dagoeneko, e, nola ikusten guztu zure burua orten, jakinda, e, beno, ba, bertxolarik gazte anitz, e, parte hartzen motela.: Bai, bai, eta talde nigu dut, multzo polita dago, naizta aurreko txapelketan eta jende gehiago zen, behar bada, ba, bono, kolitatiboki nigu ze multzopolita dela txabelgetan atera dena, eta hor finalerdia nikuzigo da, eta gero, ia, finalerako bidean ork egiten duen, baina nik uste dut, baraldeko ba, txabelgetak nahiko maila polita eman dezagela. Eta ere burua, ba, ezagitegi esan, han senditu arte, zariadaz zure etxeko bakardadean kokatzen, eta konparatzen zure burua inguruarekin, saiatzen zara zure barneko referentzietatik, ba, Alik eta e, bide emankorrena eta zuzenena aurkitzen eta alde hortatik momentuz aski lasai nago baina txapelketa beti da gero tentzio baten gainean jartzea eta soka oso mea da hankapean duzuna eta prinsipioz nahiko lasai egin eta honekin nago baina gero ez da sekula jakiten ze hartatzen denan e, Askok diote, bertsolaritza txapelketarekin asteotan e, bertxozaleta suna edo basustatzen dela iparraldean baina sukar hori gero urtean zehar gero ateatzean geratzen dela eh nolabait ez direla gazteek berba eskarmentu hartzeko aina bertso saioan antolatzen nola ikusten duzu hori Bai, berso saio baten antolaketa nahiko fenomeno berezia da, ez? Eh, ni uzud pentsatu liteke lagoitik bera, baina naturalagoa dela beti gora eitea eta orduan elkartearen ekimenez edo berso antolakuntza pixadorokorraren ekimenez, ba hartu liteke saio antolakuntzarako dinamika bat baina maiz espaldin bada lurrean bertan harreman e, hurbil batetik edo behar hurbil batetik sortzen nahiko herren gelditzen da berso saiho horren komunikazioa orduan nikusut dut berso saiho bateran antolakuntza e, beizi gora eta behar bada laguntza behar bada labinda goitik labundurik edo egin behar dela baina dinamika errian herrikoak eta propioak eta naturalak behar dira berso saio bat ganoraz ateratzeko gero orduan ezpaldin bada saio gehiegi antolatzen iguzetu zerbait ala ere gehitu dela txabelketa iparraldean antolatzen hasitzenetik ba sumatzen dela zerbait zerbait eta gainera bat txabelgetan aritzen diren bersolarien adina eta bersoskoleradari atera berriak ere orain badira eta horrek berak sortzen duela inguruan giro bat baina Bersozaio bat ezin da pentsatu, antolatuko ditu berroi tamar ipar aldean urren ortean, eta antolatu berroi tamar giro batek eskatu behar du eta erantzunez sortuko dira Bersozaio bat. Uh -huh. e, Berso eskolak aipatu bituzu, e, Bersolarien arrobia, zentzorretan, endaian gutxienez, Berso eskolen eskutik arrobilan politxia egiten ari dela zangenezake? Bai, eta urte asko, asko dira ez endaian alde hortati, ba sorteko izan gara, nien egu izan nintzen, ni ba... E chi txiki chi kianitzenian da berso eskola zen aurretik ere gu baino zaharrago berso ibiltzen ziren eta endaian ba ezagitu 50 urte edo urte izango dituen berso ba, eta oraindik ere ba bi talde, hiru talde ikusten dira gazteenak eta ez da gizaintzari ikusten da egindako lanak fruitua ematen duela eta orduan berso eskola aiek sortzen eta irauten lan egin zuten haien haiei Ba, baduz oka horrek segui eta hendaia mainhintzt bersoeskola aldetik ni e, ikasle izan nintzen aldetik eta gerora gertaatu txiitedan eti beste aldetik begiratzen oso eskartua nago behinzat endaian bersoeskolak e, fenomeno sozial bezala izan duen indarra, indarra ikusi. Uh -huh. e, arrobi horren fruitioetariko batzu zara hortxe e, du ere e, bueno, ba, gazteen artean mailane txoperena gaztea e, nola ikusten duzu? Nik mailan e ho ikusten dut. E, Ez zudasko askotan entzun azkenaldian baina maian ikusten dut oso ibizpide sendoko persona bat bezala, eta gero berxotan egiteko behar du e, bueno, ba, kriterio kritiko propio hori pixka bat landua, baina baita gero grina hundia berxotan e, egiteko gogo asko, eta gero ba, plazan nortasun horri eutxi. Eta maian alde hortatik nik e, berxotan egiteko behar diren, Ba, bono, edo estimatzen diren kualitate behitatik, denetatik aski jantzia ikusten dut. E, behar bada urteak pasahala ala e, ba beste esperientzia bat, beste aukera berriak, beste ba, aberastasun batera iritsiko da edo zen persona iristen den bezala bere e, bilakaera naturalean baina duena dinerako nik oso e, irizpide, eta nortasun handiko persona ikusten dut, eta bersotan hori lehen gai importantea da. Final aurreak hementxe txe bitugu, larun batutan endaiakoa, eldu benaztean bigarren nainzutzen ere garazin zin, finala bai honan, jakinada, beno bat, zu gortxe zaudela, ere itzabaleta ere, eta gotei barrosa eta sustraiko lina, baina haipatu bitugu, hainbat bertxolarik gazte sartu bilena urtengoan, ez dakit, kanporaketetan ikusitakoaren arabera, ikusten alduzun, ez ustekorik eman daitekela. Ni gainera e, bueno, saioak direla eta eta burutako marxa dela ta ez dut e, aukerarik izan saioak ikusteko, baina etxekoak izan dira eta orduan nahiko konsultatu dut oiekin, eta ni guzte dute, e, bai, ez guzteko eta dago tartea edo behintzat finalean lehenago izan ezten norbait izatea elitzate bat ere harrigarria, garria Ja, ania harri-garria espaldimada ematen du ez ere ez dela, baina hartuz, komparatiba horretan lehen finalean izan esten jende aurten finalean sartzea ni uste dut posible dela bai e, bueno, ikusi da final kampurak eta final ordenak nork irabazi ilusten eh ba eta maix final ordenetan hori inaldi madute final erritarako ereperen hautagitza hor aurkezen dute eta gero bai behart badain gaztea ez dena, baina hortzi lehenago bersutan ibilia zen hortzi doate eta orain berriz itzulida txabelketetako baren hortara eta pixka bat ezagutzen dut hortzi, eta nike badut pide pixka dortziren gero finalerrian, ba, bai edo zehni, gauza guztiak lerrokatu behar zehizkio, nahiko egun honat aurrera egiteko puntua gateratzeko, baina nik ikusen dut hor aukera badutenak, lehen egongabeak finalean aurten aurkegi berriak izateko. Ongi da, ba, ez ustekorik eman, ala ez den denemango, e, final aurrekoetan ikusiko dugu. Aurrenekoa arestean esan bezala, endaiako bagiete antzokian e, jokatuko dararun bata ontan. Bertxosaioa arratsaldeko bostetan hasiko da. Eta gogoratu beharatu gure, txartelak internet bidez eros daitezkela, xilaba.net eta bertxosarrerak.eu egunetan, baita gure eskoaldean ere, e, xaila ostatuan, e, baina te li zondok, e, salgai dituela. Horrekin ba, geratuko gara amets, e, mi esker gurean parte hartzea eta zorteon on, garun batekoan. Bai, mi esker zuai. Onda izan.